Nós estamos aí uns 20 dias praticamente, tivemos um jogo só nesses 20 dias aí, então deu para preparar bastante a equipe, deu para treinar muito, né? Conversamos bastante, é, é um tiro curto, né? São três jogos aí que pode dar direito a uma final que seria muito legal pro clube, seria muito legal pro time. Então acho que foi, a gente se preparou bem, os caras estão bem focado eu acho que as equipes que chegarem mais determinadas nesse quadrangular aí, até pelo equilíbrio do nível técnico muito alto as equipes, Vai, vai conseguir a classificação. Vamos lutar muito para isso aí, que vai ser muito importante para todos.